Capitolul 25. Suferințele iudeilor de la Apocalipse la Exaltarea Torei. 196. Începuturile eschatologiei. Capitolele 40-55 din cartea lui Isaia constituie o lucrare aparte, cunoscută sub numele de Deutero Isaia, al doilea Isaia. Textul a fost redactat în ultimii ani ai exilului babilonian de către un autor necunoscut, probabil executat în urma unui proces. Mesajul contrastează puternic cu celelalte profeții, mai întâi prin optimismul tău, dar și printr-o îndrăznată interpretare a istoriei contemporane. Marele rege Cirus, instrument al voinței lui Iahve, pregătește distrugerea Babilonului. Cei care au putut să creadă în superioritatea zeilor babilonieni vor fi repede reduși la tăcere, căci aceștia sunt idoli inerți și neputincioși. Iahve singur este Dumnezeu. Citez, eu sunt cel din tâi și cel din urmă și nu există alt Dumnezeu în afară de mine, închei citatul. Citez, eu sunt Dumnezeu și nu este nimeni asemenea mie, închei citatul. E vorba de cea mai radicală afirmare a unui monoteism sistematic, deoarece însă și existența celorlalți zei este negată. N-ai zdrobit tu pe Rahab, n-ai sfintecat tu balaurul, nu ești tu cel care a secat marea și apelea adâncului celui fără fund, cel ce adâncimile mării l-ai făcut că rare largă pentru cei răscumpărați ai tăi? Creația, precum și istoria, deși exilul și zlobozirea, sunt opera lui Iahve. Eliberarea celor deportați este văzută ca un nou exod, dar de astă dată este vorba de o reîntoarcere triunfală. Citez, croi voi o cale în deșert, izboare în loc uscat, închei citatul. Citez, munții și colinele vor izbucni în strigăte de veselie înaintea voastră. Pe locul spinilor va crește chiparosul, în locul urzicilor va crește mirt, închei citatul. Noul exot nu va fi făcut în grabă, Citez, căci voi nu veți ieși în grabă și nu veți pleca fugind. În fruntea voastră va merge Domnul și în urma voastră tot el, Dumnezeul lui Israel, închei citatul. Alte neamuri vor fi și ele cuprinse în răscumpărarea care se pregătește, Citez, Întorceți-vă către mine și veți fi mântuiți, voi cei ce locuiți la marginile pământului, că căci eu sunt Dumnezeu și nu e altul, închei citatul. Totuși, Israel se va bucura mereu de o poziție privilegiată, aceea de națiune dominantă. Căderea Ierusalimului, dispariția regatului lui Iuda și exilul, era un fond judecată divină anunțată de către profeți. Acum când pedapsa era împlinită, Iahve înnoia legământul. De data aceasta, legământul va fi veșnic și răscumpărarea irevocabilă. Căci, citesc, cu îndurare veșnică mă voi milostivi de tine, spune răscumpărătorul tău, Domnul, înche citatul. Cei în robie, eliberați de către Iachve, se vor reîntoarce în Zion, cu cântări de biruință și o bucurie veșnică ce va încununa capul lor. Bucuria și veselia vor veni peste ei, iar întristarea și suspinarea se vor îndepărta de ei. Entuziasmul, exaltarea, viziunile beatifice vită din certitudinea iminentei mântuiri nu au pereche în toată literatura anterioară. Osea, Ieremia, Ezechiel își proclamaseră credința în răscumpărarea lui Israel dar autorul lui Deuteru Isaia este primul profet care elaborează o eshatologie. El vestește într-adevăr zorii unei noi. Între cele două epoci, aceea care se sfârșește și cea care trebuia să înceapă dintr-o clipă în alta, există o radicală deosebire. Ceilalți profeții nu propovăduiau sfârșitul unei epoci tragice și apropierea alteia fericită și desăvârșită, ci sfârșitul purtării scandaloase a lui Israel, regenerarea sa printr-o reîntoarcere sinceră către Dumnezeu. Din potrivă, al doilea, Isaia, prezintă inaugurarea unei noi epoci ca pe o istorie dramatică, comportând o serie de acte prodigioase hotărâte de Dumnezeu. 1. Dărmarea Babilonului de către Yahweh, prin alt sa, Cirus sau prin Israel. 2. Răscumpărarea lui Israel, adică slobozirea exilaților, străbaterea pustiului, sosirea la Ierusalim și strângerea la oaltă a tuturor celor ce fuseseră împrăștiați prin lume. 3. Întoarcerea lui Yahve în Sion. 4. Înnoirea țării prin reconstrucții și înmulțirea populației, ba chiar prin schimbări de tip edenic. 5. Convertirea neamurilor către Iahve și repudierea propriilor zei. Acest scenariu eschatologic va fi reluat și dezvoltat de către profeții următori, dar niciunul nu va reuși să egaleze forța vizionară și profunzimea spirituală a lui al doilea Isaia. Patru poeme, numite Cântările slujitorului, exprimă în mod original și dramatic suferințele poporului evreu. Interpretarea lor a dat naștere la nenumărate controverse. Foarte probabil, slujitorului Yahve întruchipează elita Iudei deportată. Durările sale sunt considerată o ispășire a păcatelor întregului popor. Slujitorul lui Yahweh acceptase toate înjosirile. Citez, spatele le-am dat spre bătăi și fața nu am ferit-o de rușina scuipărilor, închei citatul. Durerea deportării este un sacrificiu prin care păcatele lui Israel se ștărg. Citez, el a luat asupra și suferințele noastre și cu durările noastre a fost împovărat. El a fost străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile lui toți ne-am vindecat. Închei citatul Exegeza creștină a văzut în slujitorul lui Iahve anticiparea lui Mesia. Numeroase pasaje justificau această interpretare, căci, citesc, Iahve a făcut să cadă asupra lui fără de legile noastre, ca un miel dus spre junghiere fără de glas pentru păcatele noastre a fost adus spre moarte. Închei citatul Victimă voluntară, slujitorul a fost numărat printre păcătoși, în timp pentru fără de legile multora suferea și pentru cei păcătoși a dat viața. Dar scăpat de chinurile sufletului, el va vedea lumina și se va sătura și cu cei puternici va împărți prada. Mai mult încă, Yahweh se va face din sluga sa lumina popoarelor ca să ducă mântuirea mea până la marginile pământului. Aceste texte se înscriu printre culmile gândirii religioase ebraice. Proclamarea salvării universale prin suferințele slujitorului lui Yahve anunță creștinismul.